tot vovozela și tot așa citește-o și dă o mai departe capitolul a 7-a a fosta 5 cu 5 cu 5 după retragerea apelor și după retragerea forțelor de ordine, precipitando la tubă și în -ă la dubă, care au îndiguit cu țarcul mișcările maselor populare PD, zona canța minată a fost rep pe de, declarată reper, de repere, fiindcă, și pentru că cam ca aia cu iepura și ușa rupe, cam tot ce în lume lumesc, toate au ceva păsesc. Ca un lapte covăsit, toate au ceva băsit Și dor fi să se mai nască, toate ar fi nera, era băsească, legendar cu mitică bască. Robert Anastazică. Carva să zică, Escu, a declarat că s-a creat o legendă în jurul băsului lui emblematic. Și Esca căci că s-a și o indică în jurul șalescului ei. Doar Eba nu-și avea aura poră nici alesu, Că i se evapora din oră în oră. Deși la alții era și mai și. Guvernul Boc se schimbă ca pe și din aceeași motivă Marea Porto Cacalie care ne-a inundată cu care cum dată o trava roșie e pe cale să Robert Anastazieze totul în con anima plus con multă piaceri la Cotrocenii, în epicentrul dezastrului, tot se învârtea care încotro în jurul astrului, băsesc, și de el din coadă, cât mai să se vadă că e coadă, să trăită în prea bine, în epoca sătrăițelor bine. Acest kilometru zero, al catastrofei portocalii pentru spân, ca oț bătrân, era o nouă țeapă, înfiptă în moala opoziției lor. Adagieto, v-am promis sepe și v-am țepuit-o. Pocii mei muncesc de zor la un dig, cam anole autohton. Dic pe care vreau să zic că tot ei să-l și spargă. Să curgă mâle și zluată în țaratul oman ca să ne înmule cu așa pomană electorală. Că după mine opera lui Boc trebuie să fie cam așa. Guvernanții e optimiști. Sau încearcă. convinși că și anul viitor va fi un an pedeleu cu totul și cu totul al pedeilor sub o zodie pedeie. Ca așa numită zodia bocului din calea portocalee. Deși mai de viitor în coiară Asta la ai la altă vară. Cu o bună digestie la interior se vede la exterior. Că ca un fel de ajutor îi din exterior se amestecă în noastre interioare. Curățarea de reziduri nepede a piacere face opera de deversare să pară mai plurală decât e. Aproape o misiune imposibilă să-i faci pe toți să se întoarcă la casele lor pline de mâl roditor, portocaliu din precedentele discursuri băsești operate pe viu. Ciomul guvernamental am mai păstrat un râu, pârâu, ornamental, prin răchiței lui, în caz că, poate, nu anul viitor va fi iar tot anul pe deleilor. Să aibă de unde mai tăia cevașile, măcar în ieni sau zloți, că prea se uită toți la el ca la un misionar cu misiunea de a bocifica uniunea. Dar uia nu da doi bani pe asta. Și se pare că nici ăștia nu prea mai. Așa că pentru a beatifica martirii pe dei sau ei ei, Că dacă ăștia ar uita suficient de repede, S-ar cam putea spune orice. Boc recital. Din păcate, omanii au încă memorie, pe termen scurt. Și mai țin încă minte precedentele boace. 1, 2, 3, 4 roman. Precedate fiecare, de cuvinte băsoase și precedentele dezastre, numerotate tot așa în ordinea din dinastia eștilor de Omania. Escu 1, 2, 3, 4 Așa că după ce au strigat toți trăiască dinastia, și după ce s-au retras masele populare pe acasă, pe la ei, au venit iar flafării să facă curățenie și să planteze flori. De nu mă uita! Flafării au existat dintotdeauna. Există și vor exista întotdeauna având menirea să flafărească istoria, bineînțeles că păi de la putere. Așa cum omanii, cât trăiesc, beresc. Și bereala e scopul. Așa și flafării își caută bocu, și cât își trăiesc, îl flăfăresc cu copy-paste. Citez. Bineînțeles că flafării au venit cu tomberoane. Ăștia umblă la umblătoare și ghicesc în urnele publice ce și care a fost voința poporului în refer îndumat și care vor mai fi fi nevoile neamelui urmând să răspublice rezultatele fără să le mai numeroteze sau să le numere fie primesc dar în stil băsesc și Robert Anastas pas am zis pas. Na. Mai apucat să o zică și paia cu eu vă apăr sărăcia și nevoile. Că la un semn s-au deschis. Ce s-a mai găsit prin urne? Tot ca pe vremuri se poate spune. Și bune și mai puțin bune un piramidon, emuri, două gume cingame, ceva resturi de bance și grume suflate, mobile, urne mari și urne mici, înlăuntru cu urme de urne din ce în ce mai mici, ultimele conținând urme de mici și urne cu nimici, patentate de matrioșcă și de boci 1, 2, 3, 4 și alte păpuși și ursuleți de pluși, anticoncepționale, baloane, mici turnătorii că uite ce-o zis ăla, uite ce-o aia, plus turnătorii de dulceață în șoșon, alți zăroni cu colorezi, gândaci, muljeg, batraciana a stat în gâtleg, funinginea de la făclia democrației și vorbe bune de tipul belly-bog-flacăra, urme de trei turbine prezervative și subozitori folosite, alte second-hand scrise cu pixă, plus o listă cu lozinci de atunci, de-acu, copii serocse cu cazierul politic al lui Băse și curiclul în vite din ultimii șapte ani de școală primară, poza lui sus numitul cu autocitatul școala scoate tâmpiți, zâmbiți vă rog. Un alt set cu băse în budigăi, pe care scrie în infra portocaliu ceva cu e-negustori cinstiți. Poze revoltătoare cu ministru cârnățar în flagrant, boci de ieri și de azi cu creveți vietnamezi, titirezi, bobo de colivă, marele titirez fototip colorata mâine e gata, cu sfinsele pe fundal și Emil Bocu în prim plan, colos. Pe verso se putea încă citi din înțelepciunea găscoidală că sfinsele e ca ou de gâște și îmbătrânește ca omul. Nota autorului Acest paznic al eternității se cojește de în timp, trupul fragil al Sfinxului se face în nisip, că doar nisipul clepsidrei dăinuie pe vecie, și bocul omaniei, eternul Emil, plus un promo cu același terminator 3, speria copiilor, buchete de flori imortale la un loc cu bășina porcului, indulgențe pentru iertarea păcatelor, adrese de la șaormeria de vis-a-vis, -vis, cu poale îmbrâu și exit poale, texte originale blonda, chioru și piticu, deși interzisă în rest, în orașul interzis se joacă în stagiune permanentă. Mă aia pe PDL, SMS. Apel ratat plus un ultim bip. Apele către li. A, ah, Apel către li chel. Lista rămâne deschisă. Acum ca și atunci, cu ceas mai plubă urnele de sunt așa de greu de urnit, deși sunt mobile. Toți ăștia zboci de aluboc, într-o continuă flăfăreală, -o, să se deschidă un talcioc. Idee genială alu aluboc? Nu. A Băsă lui. Și el un second-hand de geniu al carpaților. Deci, să se, cu toate second-handele, să fie ajutoare pentru sinistrați. Gume, gata rume gate, lapte prafe expirate, gumarde desperecheați, silicoane, chiștoace, boace, chiloți purta și kiloate purtate, mai mult sau mai puțin despălate, acum ca și atunci, e pline ordel o oh, e pline urnele cu de toate cutii de conserve goale pete și peți și altfel de peturi aragaze cu gaze cu trei ochi pentru cei cu case cu trei pereți și cu două ochi pentru cei care au o pereche de pereți dar cei mai sinistrați sunt toți săracii boci de pe lângă guvernare. Dați fuvuzelele mai tare! Finale lacrimoso, Orchestra Gianparale Alla Stolo să păstrăm un momentel de tăcere și pentru cei care azi nu mai e la putere. Moș marcși, scămoși, căzuzi la datorie, în lupta cu cicloanele, taifunele și uraganele electorale. Eu sunt un păcat cu mine și cu trăițul meu bine, adausechelul. Poate că nu știați de la știați că, că, în medie, fiecare pierde pe zi aproximative circa două și un pic fire de păr pe zi. Exclusiv zilele de păruială și ciomăgeală electorală. Închipuiți-vă ce dita mai poluare ar fi pe la mine pe aici dacă nu mi-ați fi flafi, suavi. Voi nu sunteți bun decât de dale da, mă, da să trăiți. Bă, nu vă mai întindeți la vorbă, că vă pun ventuze pe limbă, limbuților și lipitor pe cur, curlangeilor, că de câți mă pup în cură, nu mai am jur, împrejură! Zo! Dar n-am un ca că așa e la cotru. Să mă flafere, să mă perie, să-mi lingă firele de praf, de prin cotrocenie, că cam am fire de păr din cele mai fine. Datoria unui bun flafără e să mi le pieptăne pe toate 3. Cu cărare pe mijloc Flafărească-i sar bocul Atenție la bocilul boc că-și cam lasă flocii peste tot în băsăraie și fac scămăraie de scamen că nu poartă măștile din dotare. Că au legi scămoase și sârmoase. Și făceți-vă joba bine, că vă dau jojoba pe pâine. Adunați toți microbii și luați-i la puricat. Căci că unii microbiși s-au cam scăpat. Și de scăpău se ocupă însuși boc ocupat ocupat luați la puricat erau luați la ca să naibe aviară gripa sau alte naibe dacă găsesc vreun fir de praf pe vreo pânză de păianjen vă fac praf că pe toți am făcut praf în toate. Vreau ca toți să fie pe aici curat, prea curat, ca într-o șprițărie, cu prea curata cu siluete denic, elenic, anadân, ca aștept să-i dau cu sâce de prin musafirlâce. De ar face toate prafe, eu am flafări și am flafe. Pentru toți și pentru toate. A, Dunăre, Dunăre, drume fără praf și pulbere, lume, lume, soro, lume, când ce să vezi să nu crezi? Prin albie de Dunăre. Că Dunărea nesecase de marile mase populare, de când bucale era port la mai mare și băse desecase râele ca să le îngrie. Cum ziceam, prin albie de Dunăre nici călare, nici pe jos, nici târâșe, venea un noșe mic și cam târșe să vă spun. Dar vă spun. Un boc, un mormoloc și mahmur pocnind din bice și arătându-și bicep și de bărbat de stat feroc. Vine cofalcă în cer și cofalcă în pământ oricâți emili și paraemili or fi nu o pot năși ca neafalcă. Vuvuzelele în din ce în ce mai furiozo, din ce în ce mai îngând. Brusc, din ce în ce mai brusc, toți omanii au devenit burchini și au făcut pe fasole văzând acest sol. Orchestra cade pe gând după cum fuge, ori fuge de ceva, ceea ce e o veste rea, ori fuge să ne mai dea vreo veste, ceea ce e o veste și mai rea. Fugiți că vine boc! Și dracu știe ce o mai vrea să ne spuie. Băse! Că ăsta e mare scamb ator. tor. Scama e obiectul muncii flafărilor și a și minte de îngheață apele omane și salariile dar în secret le-a sfărticec, halal cela, vec. Bocul a dat, bocul a luat, Fie numele bocului în veci, calamitat. Vine boc al patrulă, în patrulă, la galop, Că l-are păați mari, despuțați, Că n-a plătit ultima arată la ciop a plecat din pole position și va ajunge conform exit pole mare și și mai mare conform exit poale, Acest sisif al guvernărilor înhămat la carul reformei cu viteza melcului vuvuzerele maestuză și din când în când un pic religios, dar doar foarte puțin. Doar cu o surliță și un pui de trâmbițoi. Ia să vedem ce o mai zice. Care, care alegorice? Nu vedeți că lumea fuge? că o modă în epoca lui Boc, prin batul cu coștiuge, mai ales în că te scapi de cătușe și de rate. Boc eliberatorul, vivat la Boc, marțiale ovații Triunfale, doar Boc ne scapă de Faraon, cu Dricu și cu cor de Bocitoare, și ajutoare de Boci, și ajutoare de Bocitoare date cu Sulimane. Noroc cu săracul Boc. Acest sisif politic care a găsit un mod de a ne băga în exod. Si ne elibera magnificul boc, cum își mai sisifă flăcărițele ca la el la răchițele, în era lui boc. Isic, plimbarea pădric, și cursele de dricuri, și de drice, și bocetul cu bocete, apresto, în cor de boci și bocitoare. Buvuzelele dau tonul la funesto, cu piciul mână, cocoțat pe capră, ca pe un soclu de statuie, cioclu, mână din poartă în poartă, așteptând ca lumea să se suie. E munca lui, rece ca sământa. Că abia și-a luat permis de șa că pușcă și curea avea de la tasu. Referitor la propria lui șomerie, Chiar Boc al patrulea a zis că înainte să vă fie bine, o să vă fie rău. Și înainte de a vă fi mai bine, o să vă fie și mai rău, Dixie Boc. Deocamdată, cu cât vă merge mai rău, lui merge mai bine și afacerile cu pompe funebre prosperă, altfel spus, înainte să-mi fie rău, o să-mi fie bine. Și înainte de a-mi fi mie mai rău, o să-mi fie cel mai bine. Bine. Bine e o gândire de dricar profesionist. Că nu era lui Boc, e aproape perfect de rău, mai mult de atât nici că se poate. Decât, dacă nu cumva, -ar greva și ar autoperfecționa greva și-ar face treaba doar pe jumătate. Adică, n ar lăsa în îngropați. S-au îngropat pe un sfert. L-au așteptat ca pe un Valentine, dar de pomană, să ne salveze. Cu alt FSN, nu o să vă vină să credeți, dar a trecut pe lângă noi în goană, fără măcar să ne bage în seamă e clar, are o viziună și se duce să-i o spună. Prin albie de Dunăre a trecut Marele Boc, lăsând în urmă praf și pulbere și departe ce îmi zărea? Când vinea mării, vinea în spate cu o manea și în față cu o vuvuzea, venea mare, ca neavântul, ca vântul și ca gându, cu părul lăsat în vân și cu biciul la pământ, stârnind nord de colb în urma lui, a venit, a ciocănit, a intrat s-a descălțat și-a pus biciului în cui, a dat sonorul la maxim pentru sala Malecum, și cum, necum și-a dat singur sonorul pe of și-a spus un of oh. Alelei, bă, băsule! băsule, hainule, ba bă, pardon, divinule, eu joc ție ți o juca, cum ne jucam noi cândva, dar mie că te-i supăra, că jocul nostru e cam ciudat și cu dracu amestecat. Și începu boca a juca, uite așa și hop așa, și cât un hail mai scăpa, până când i-a tras un dos de labă peste ceafă, mai înjoacă, mai în serios, dar ce dos, că i-a sărilu ăla mucii pe jos. Dar băse, ce făcea? Ce făcea și ce zicea? Din beție se trezea, <coughs> puncte, puncte, că îi zicea, Aferim, bocuța mea, grea mai e și palma ta, dați mult mulțum de ea, că mi-o prinde la ceva, îți mulțumesc de pălmiță că prea mi-ai zis de la obraz state de vizitat că doar nu le-ai fi văzut tu pe toate aia asta nu se poate în niciun caz nu-i mai înjurați pe toți și trimiteți la origine cu Ia mai dute, băi, înaia aia măti cu neatale, că poate încă nu-i. Nu da, unii se cam duc? Se duc? Pruncii se întorc, în mame, mamele, mame și babele și ele. Brei, nu mai contamina izvoarele neamului. Io o secetă pe Dunăre de a secat toată Dunărea de pulimi, Adio, băi, de mulți și alte ribi. ăsta e păcatul lor original. Și aici își-au origina jumătate din emigrări și sinucideri. Că mulți au luat băsul în serios când le-a spus să plece ori încotro pe Acest pulet de chel despre care istoria, istoria scrisă de el, pentru el, scrie că e un stâlp reper al democrației originare. Tare mă tem că într-adevăr e un totem, un falus, care se vrea faros, că insularizarea insului poate duce la peninsularizarea lui și chiar la anulizarea Calunelu e mai mare. Și băsei băs cu har. E o țeapă care ne mai și înțeapă când nu-i țepar să ne țepuie. Din tot orchestru catedral are funcția cea mai mare de maestru, că are cel mai mare organ. Ca altfel cu ce capitea el? Că doar nu cu cap. Motiv pentru care toți îi spun, da, da, așa-i, să ne trăiască în neorga și organul. Băsescu și torneamul lui, cinste lui, cinstelui, lui, cinste lui, pasiv. Vârful de viitură n-a fost atins. Vine pulimea cu dor unison, bat mătănii și se roagă să o atingă și s-o vadă ca un zide de apă tsunamă, se ardică valele îndita mai dealele de proslăvire în slave cum până acum nu s-a mai stadionat. Slavă ție boace! Ave traiane! Pe inverse cu aceleași versete satanice. Corul filarmonicii de stat a fost desfințat ca fiind nearentabil de micuț, pentru titanismul guvernului Bocuț și în loc s-a înființat corul circului de stat. Căci că în viitorul cincinat, Palatul Victoria are să dea, dacă o mai vrea și atunci, panem, plus minus ghiudem pane, și Palatul Cotroceni o să circenses, de o să se zgâlț din sțâne tot lendul făgăduințe omâne. Iar e zgomo și paradă, tot cu mari eșel de stradă, ca scăpat de la circ, circu, și-a pornit-o în daciadă. Lu ăla mic cu bici, îi zic că e scopit și îi zic zbiru lu faraonul, că e mai dresor, că și acolo-i zic tot vampirul, că au zis în tandem că paneme circense. Boclea da circ, băse circ, de ajuns circul, circu foamei. Peste tot e un circ în circ. Și mai în circul circului e un circ interior, circăit de circărița. Drea! Care doar chiar le cam prea știa menageria, că făcea menaj și la dulău, și la potăi, și la cocoși. Populația circară <coughs> cea minoritar-umană a crescut la sânul ei, fără discriminări de idei, tot felul de fel de circuri. Toate-și cer drepturi egale. Toate sunt separatiste cu tendințe centrifuge. Că așa în democrația de unde toată lumea fuge. de a fugit și circul cu active și pasive. Și-au făcut bagajile, și-au luat voiajele și-au ieșit la iamănele. Pst! Această primă tentativă de eșeală, neavând vorum, Robert Anastastat, a stat mai întâi și întâi l-a stat la dospeală și abia apoi a prins viteză pe jos perpedesă apostolorul de anotat doar că postul de Traian a plecat din post cu vapora cu tot cu far și apostul de Boc a plecat să birjerească Dricu cu girofar repet au ieșit la iamă nene toate minorități daste fără aleși în parlamente, populații de sido și de plin de sculamente, ochnași și pușcăriași, vor și ei drepturi egale cu toate celelalte partide parlamentare. Și aceeași timp de antenă. Populația de violatori, Vreau un referendum cu tema Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și vor să știe care e voința pulimii. Băsul, ca mediator suprem, îi mediază atunci când nu e ocupat cu medierea între Boc 2 și Boc 3. Și ar vrea să nu mai violeze ei legea, ci invers, că dacă și ea vrea, S-ar putea schimba legea. Și toți violatorii de lege ar scăpa. Dacă s-ar scrie Constituția aceasta nouă sau cam așa ceva, legea egal e făcută pentru a fi violată. Și parlamentele să prevadă sancțiuni pentru cele care nu respectă nou legea care a intrat deja în vigoare, cu cam multă în vigoare, fiind adoptată la jilava în celula 69, că Robert anastaziează tot ce urmează, mai ceva ca un stazi. La trecerea de la aerul rece la aerul cald, dar mai ales de la cald la rece, iscă busculade între cei care vor să intre și cei care nu vor să iasă pe afară doar până afară și înapoi și băsul trebuie să facă o adevărată echilibristică pe o limbă gimnastică, cât mai gumilastică, pentru a asigura acest echilibru fragil și contabil între ieșirile și intrările la guverbare. Băsul, fiind barometru politic, dirijând vântul și starea națiunii. Pentru unii burchinei, care la urma urmii sunt tot de noștri. prin vremelnicia vremii, E masculul dominant al turmii, a mușină curenții ascendenți și descendenți, și are fișa și a descendenților, descendenților și a ascendenților, ascendenților. Vorba băsescului. Ca să trăiți vreodată bine, pentru liniștea vremilor de mâine, alegeți-mă tot pe mine, că e omul care știe, bineînțeles, are și o continuare, că altfel vă iau un corn și vă pamplon, ca un minotaur comunal. prin vuvuzelia colectivă, naviga în derivă prin acest labirint de neînțelese, pline de înțelesuri și dresuri, toate, sau aproape toate, din trecuta, de multă și nu prea de multă, prezenta și viitorimea sa și-a sale omane? Dacă o mai vrea! Plină de traiambăsești băsești, mai mult sau mai puțin leiți. Într-o babilonie de țară cacofonică, venirea și plecarea Marelui Circ de Stat în sine omega circă reală și un giga circ, cu circomanul circăind aceleași circării portocalii, că pleacă ai lor și vin ai lor. Schimbarea domnilor, pro. Deșertăciunea deșertăciunilor părea a tot spune jupan băs, privind la ei ca la niște bule, printre care trece falnic, fără păs. Eu sunt jupânul, băboc. Că doar noi fi chiar iospânu, căzupă gânduri boc, și rămase așa cam toată capitula. Amărâții ăștia Chiar nu ne merită deloc! Uită-te la aici de lume de bule! Că pe locuri apa avea și un metru, dar pe -a locurea a încă mergea cu barca la metro. Că încă înainte de exit pule, președintul jucător ar putea spune, dar nu ne și spune, who's who? Cine va fi ce? Geaba dați-a cu cuhu și cu orice, ca știut dinainte scorul și i blat. Geaba dați și geaba ți dați. ținerea scorului la casa poporului e datoria lui. Că dacă toți ar fi știut sau ar ști Cine dracu ar mai veni să umple stadionul și să-i dea onorul cu corul, nu cu altce, la cefalopod? E a toate știutorul, prea puternicul și prea potentul își exhibă și inhibă mușchi de exhibiționist, Precum și Mușchea cea mai lată. Și arată fălcile de pe gluteus maximus. Dar ai lui Falcă nu se impres de buca din bucale. de și m-am născut gol. Ca să fac Ia mari schimbări în mărunțime, că e un fleac. Și am eu leac pentru pulime, bă, să vă schimbați obiceiele, că toate e deșertăciune, dar măcar să fie mai mare decât oricare goliciune. Dar în deșert acest moldovean al politicii omănoaie, acest un fel de sinaie predeal, stâlnic de cazinoaie, se aolea și se macoveia pe acolea. Că țara se golea și se deșertifica din ce în ce mai. Că fugeau toți în bejenie prin ui și îl arătau cu degetele: Iată-ne omul care vrea să ne șenghene și să ne ghene în ghena de gunoi a istoriei. Iată-l! Și ne arăta cu degetul multe de rastrați, ala dănilă și un zoncolan de boci și dănileți fășneți. Că-l ninge, plouă, și o să-l și titireze în roller politici politici omane. Dar nu contează nici dacă-l grindinează. Nu demisionează! Îl plouă, ninge și-l apovițează, dar bă să nu se plânge și băsul nu cedează. Că băsul n-are frică de nimică că e doldora de blagă Și de heroisme Căcălău Mai ceva Ca cel mai ceahlău Asta De când îl are pe boc Aghiotant Și duce olița Cățucălarul Papa Hage E în Hagealăc și el De când de se bejene Toți Pe la frunză verde care n-apucă să fugă de voie bună, le pune de ul pe urmă și lua cu arcanul pe arcă, cu să trăiți de bine, țicum bine doinește la sos de pește, umanelist anonim. Frasul lunașu ne-a luat banii, Ne-a băgat și la pușcărie. Că ne bircănau într-una cu. Pe de cealaltă variantă oficială, care se macovea cu surle și dai arele prin toată Europa, era că să știe tot Bocomanul că numele lui Traianu s-a redeschis Ulpia. Lume, lume, veniți să vedeți încă o băse minună. Dar lumea cam se săturase de băse minunile minunate și cam fluera pe la spate când auzea vreo Aho, aho, veniți să vedeți dita băse minună. Un tirex în miniatură. Iată pe fest scurt povestea acestui nimic. De mic din pruncie, bochera pașnic de fel și mergea cu rațele și găgăia la fel. Dar și-a pierdut din pășnicie și din cum se cădenia sa legendară când a dat de da și de macoveia care i-a pus bicele în mână. Dar atunci se zice că s-a campus cu bice pe parlamentarii de aici. Că cum vrea Băsescul să ne fie țar Vrea și Boc să ne fie brand de țară. Că era era de Boc și de baligă. Tot ce mai aduc aminte din perioada 2004-2009 a fost suznumitul fluier. Ăla era fluiera de start la Revoluția Portocalie, care promitea o nouă guvernare, nouă. Și sus, mult amintit, a Vuvuzela. Multe era supra V și mega V, și veneau din deasupra, de când ploaia cu mici și cu vuvulici, din alte mondiale și alte șatre bocmar supiale cuprinse de băsomanie. Că așa erau băsomanie toate. Singurul sens de mers e doar în cotro-ceni. Umblă căci că în ultimul minut s-a retras avortonul. Toată lumea se uită la ceas și toți e cu ochii pe albitre care pune și el sare pe și zice, da minte, ca de obicei, că s-a cam sătura și el de boc. Vă dați seama cum tribuna face implozie în timp pe ce tribunul face părebunul și poc, poc, poc, pocă e din labe. Labele poc. Dumnezeu vuvuzelei și a întors fața de la noi și acustă cu curul spre înapoi, și băse, e unescu, se scandează în deloc. Băse e cu noi, băse e cu noi, că la omani ca la omani o să vă spui doar atât, că încă bântuia stafia lui și unora le ținea de dulce și alora le ținea de urât. Că avem genii de suflători de mileni și de pupici curători. Prima atestare documentară a turnătoriei e încă din epoca scorilei pretraiane. Când dacomanii-ngumari venea în presinge pe contrasens, intonând, aparent fără sens, întorna, torna, fratre! Atenție cât mai ahtungă la refrena din ultima parte. Urma de omologul său Ave și nave, că paleologul nu era prea lumea surdomuților aceea. Și tocmai de aceea, azi e paharnice prezidențial. Dai la concurențe cu nuțile de după ora 10. În acel moment, GNT intră pe gazon chelu și dictează penaltii. Apoi se răzgândă. Duelul înșparilor a intrat în faza de pre. În prelungiri se prelungesc vuvuzelele, astfel încât guvernul Boc-4 nu-i decât un prepuț adăugat la cele trei anterioarele Iceanu a mai spus-o, dar o repet că-mi place. Guvernul Boc X e o vuvuzelă mică și portocalie a președintelui de Băsălie. S-a dat semnal de contre la antijoc la Boc și comentarii ofensive. Se arată în joc cartonașe portocalii și misive roz speriască o să înceapă iar războiul rozelor, draculii toți de curs apuc, care de un buc, care de o bucă, și speră să o mai duc așa într-un buc. Bă, se basculează între și între, puțin mirat și el de această nouă ratare, când planul cincinal scria în recitez Șut, centrare, cap, cap, bară, bară, gol, gol. Pe rol de gol, un vuvuzel cu un papahag fără muștuc. Pe rol de cinci, urmând al patrulea boc, acest bun marcator, jenat o țară de asistentele rămase fără steagă în mână, pe pedofilele, că dintr-o iacă ca asta se întâmplă nepasta cu nimeni nu e de neînlocuit, ceea ce era de văzut s-a mai văzut. Vot era demonstrandu exceptând referenduma. Acum e bine de știu că în repriza secunde de trăit bine, udre strarlete și boxtaru se dă unul altul, pe rol de genere și generică, căci că după traian o să fie mircică, dar nu acu, că e prematur și mai are un tur de boteze. Amicale. Cu deal de premondiale și deal de postmondiale. În faza următoare, toți cei patru boci fac zid, se țin tare pe picioare, dar cornerul se bate din corner, când de la stânga, când de, de la dreapta, dar niciodată prin spatele porții. Păi, după un așa șud la păianjen, faza s-a răcit că cam prea să lasă legea avantajului numai pentru ei, șai lor. Și în decor, un întreg tabor se pune pe alăptat, că s-a dat deja amnistierea mamelor alăptătoare, că în lipsă de vuvuzele e bună și o vuzică, care va a să zică. Așa că stiuarzi de rezervă îl esoesc din hazna pe pitic, cofiel da, a reușit un hetric, așa că revine pe gazon, cu o intervenție la sacrificiu, dar cade și se ridică singur, și se uită de jur în prejură de cure pe cine să mai sacrificie și cui e să o mai taie, economia duduje iar, în ritm îndrăcit, și toate au ceva drăcesc sau băsit, dar mereu, din tot mereu, se aude un glase CAZI, CAZI. I-a sufla mingea cu un obiect de suflat, contondent. Orchestra de suflători cu vuvuzele fantome se apropie în evantaie, sălciome, Dacă ți-o prind, ți-o taie pe sferte. Ca să intre și el în sferturi de finală, un bărbat s-a preumblat și încă se, complet dezbrăcat de orice, peste tot, prin peluză și pe gazon, strigând, gol! Dar fiindcă regele n-a fluierat că e gol, nimenea nu face nimic. Golul a fost anulat, singur dar brusc, cam prea, în gol, s-a răsculat un escu, fost mare șef de stat. Acestul, un fel de simbol al revoluției portocalice, care simbol? Care revoluție? Care, care? Cum care, bă? Cum care, care? Când ne-am eliberat neamul de toți de toate obiceiele până nu ne-am mai eliberat răodată, de circa o decadă, să mai plătim iară atribute de sânge. Așa de mult am decăzut. N-am mai plătit o altă oară. Și pe deasupra încă. Și pe deasupra. Și pe dedesubt. Bună oară. În ce fel de țară trăim să plătim a doua oară atribute. mai tributarăm odată toate tribunele cu care pe care? Că până și tribunul se ridicase în picioare? Bă, astea e carele eliberatoare? Bă, e circ de circe ce faceți aici. Bane eliberează de circe. Hai, Libii! Hai, liberare! Circe era o vrăjitorea care încerca cu farmece din burice și din orice mai avea să-l farmece păbăse. În mrejele ei. Dar după ce i-a transformat-o staful în grof și în poarce, care au rămas așa de-atunșa, dar el a scăpat, că avea pe el șorici de rinocer, și s-a răsculat, nu s-a mai culcat, și a rămas așa de circa o mini vuvuză. Ah, da, e mereu în poziție erectilă, dar după cum vine la palat după el, Circele astea parc n-au mai văzut bărbat. Nici erectil. i auzile cum vin pe jos. Andros! Andros! Nor! Că din instrumentarul din cor și din orchestră le filipsi organul. Or vreo maestră, vuvuzea. Că asta e sex în neamului oman. Vuvuzela! Și boala care se ia. Că de la orice se poate încânta. De la oricine se poate încânta. că e piramidul săracului. La care oricine poate apela. Și te scoate din boală. Vuvuzela neamului acest falnic falus băsesc, acest kilometru zero al istoriei noastre, de aci a pornit și tot aci s-a întors pe dos democrația democrată, că kilometru zero al catastrofii roșii nu-i roșia montană, ci modrogană, locul sfânt unde ni se nasc și se întâlnesc heroii, zăronii, Bocul și Băsescul, paralela și Meridianul, zero-zeroii neamului, două, nule, niște bule, bulă și cu bulică, că cam se cred ca neanicul, buricul lumii, că cu fiecare escu Nesisifă cu Ana Europa! Și mereu trebuie să plecăm de la zero, de la alt mereu, că doar al de merei și al de pedelii face ce trebuie. Plus, Vuze la 7 ar fi trebuit să fie finală. Dar era ceață în piață. Și am mutat într-o poziție centrală, altfel zis e vuzela din augustul cu 5 cu 5 cu 5. Azi e vineri, mâine e augustele 23. Ce sărbătorim noi azi? Vinerea. Că-i vineri toată ziua. Motivația jurului. Pentru că nu prea se știe prea bine când era vinerea și când nu era. Și era era la Black Friday, dar mai ales fiindcă nu prea știa de nimeni pe unde începe și pe unde se termină cartea. Și când mai ține și de pe unde până unde se ține 23 augustele 39 și ăla la din Pașpa. Că toată generația pașpatră ci că de oriunde a începe, tot acolo se ajunge, la augustele învrăjbirii noastre cu vineri. Ceea ce se prea știa era că era de acolo, în orice parte mergeai, tot acolo ajungeai de unde ai plecat. Că oricât ai fi fost de frontierist, nu se putea evada din sistem. Că da, ea e o insula, insula și gulacul gulac. Să ne putem și noi învârti în jurul cozii în orice zi. Așa că textile e cu un vinere care își caută o cale și din orice parte ai începe, vei putea să răsucești cartea și să te bucuri începând să citești. Dacă știi să buchisești, că poze Și din cealaltă parte, că e ca un dicționar e, R, Dicționar R, E, altoit, pun pagina aurii. Textul e un amestec de două civilizații care intră în conflict dar e mai bine să vorbim aceeași limbă, de la vineri până la Robinson și înapoi, fiecare cu alt emoticon, dar împreună, într-o împreunare de da. Treptat, ele încep să se digere unul pe altul în devotare și textul devine o transformatare a altor texte, care nu erau nimic altceva decât pretexte. Așa că sunt posibile mai multe puncte de vedere și chiar mai multe vinere. Fiecare cu alt belvedere și cu mai multe lecturi simultane pe diferite canale OTV. Augustele, cu toate cele cinci vinere, cinci sâmbete și încă cinci duminici, e o dovadă că ne trebuie și o lună traiană. Paici. aici. Câte degete vezi că am în mână W? Cinci, cinci, cinci. Nu du dar veule, n are rost. Minți. Tu nici nu știi să numeri până la 5. <coughs> 1, 2, 3, 4, și mai mulți. <coughs> Fragment dintr-o discuție autentică, înregistrată în 1984. Tehnica colajului face ca această carte să cuprindă nu o singură carte, nici o singură poveste, ci o poveste oglindită în altă poveste, care la rândul ei povestește povestea altor povești despre. Cum se nasc poveștile și eroii de poveste? Vineri a ascultat mai multe variante de povești despre cum s-a dat flota la fier vechi și niciodată nu s-a săturat ascultând și niciodată nu a înțeles povestea acestei povești. Îl poartă pe ascultători din poartă în poartă pe niște cărări, așa zise cărarea luminoasă, care rătăcesc prin deșert și care se ramifică la nesfârșit într-un labirinte care împrește sensul pe diferite nivele de semnificație, în diferite tipuri de paranteze și de paranteze la paranteze, care chipurile vor să ne șeharazeze atenția. Un semene a fost odată ca poate fi citit și recitit și de fiecare dată manuscrisul e dat la reciclat în index librorum prohibitorum citesc index. E o carte care nu merită și nici nu a meritat să fie luată în considerare pentru tipare. Refuzul de imprimerie e nesemnat și neștampilat dar e evident opera unui pilat. Motivația jurului Opus Igni, autor Patibulo Dignus, opera evredică, de foc și autorul de Spânzurătoare. Pentru pusa la indexe e un mare noroc mare că cenzura de orice fele interzisă prin lege. Și astfelă cronică a ostiei omane nu i-a ars în piețe. Nota autorul, da, edem de exil, după ce o scăpa de pușcărie, dacă nu o fi călcat deja vreo Cele mai cuvinte potrivite pentru a comemora lovitura de stat de care a scăpat robinsonada acestei cărți sunt cuvintele zero. Niște mici zero cuvinte care nu înseamnă mai nimica. Un fel de la-la-la cu lolote de vuvuzea și bla-bla-blale care țin loc de sete și de foame? Nu. No. De cuvinte de umplutură. Așa zisele non-vorbe de coloratură pline de e și geancuri, ca de exemplu sus amintitele și deloc pomenitele de tristă amintire, să trăiți de bine. Sursele scrise confirmă, cu curpapire din perioada lui Vespa, că zero cuvintele scrise cu 2 de o, chiar și ele pot fi folosite în loc de diferite semne de punctuație sau puncte de suspensie. În ultima instanță pot ține loc și de boc, deși boc e un nume prea lung pentru ce conținut are. În legătură cu uzul și normele limbajului, Iuse norma locu multe cuvinte care au dispărut vor renaște și multe cuvinte care astăzi sună cinste mare vor dispare. Mă gândesc în special la zero cuvinte de tipul neanicu, BB, Buba, referendum, etche. Nulum est estiam dictum, vot not sit dictum prius. Mi se suflă în căști că înseamnă, nu este niciun cuvânt care să nu fi fost spus mai înainte, și îmi vine să dau cu casca de pământ că de ce este o herezie? A? cel mult e un copy-paste. Ex-autorul X a spus și el după alți Y copiști prelucrând textul Z care la rândul a fost copus de un autor necunoscut. de creatorul ar fi trebuit să rămână anonim, cam cam marele anonimus. Totul e o imitație. Niil Novii Subsole, vorba unui Solomone, în context că ce-a fost o să mai fie, ce-o să fie a mai fost, că e lumea plină de foști și de foste. Toate cuvintele au sp fost spuse și respuse. Când folosesc un cuvânt, acel cuvânt înseamnă numai ceea ce vreau eu să însemne. Asta e adevărata putere. Nici mai mult, nici mai puțin decât atât. Alteori, același cuvânt, în contexte diferite, înseamnă lucruri diferite, mai mult decât atât. Același cuvânt poate avea și forme fe diferite, nu numai sensuri diferite. Asta, în timp ce mai multe cuvinte diferite, în situații diferite, pot desemna același lucru. Pot desemna, nu înseamnă că și deseamnă. Că și ăla care semna ca primarele, ăla de prin hălăraș. Văzând atâția presari cum îl aclamă pe hăla să iasă până afară și alte asemenea palavre extraordinare, s-ar fi exprimat pe la el prin sat că, ci că, sunteți o haită și o clică de javre, dar nu se știe prea bine cui se adresa. Că arăta cu degetul spre un parlament de căcăcioși, cu și foste și cu mai mulți actual băsoși. Așa că să trăiți-a bine, să o păstrăm pasta cu adrisantul necunoscut și cu nup.